Сашка Цигана і Марусика він зустрів майже біля самісіньких бамбурів. Хлопці обважніли після обіду, йшли неквапливо і про щось весело перемовлялися. Побачивши журавля, вони так і стали вражені. «Що таке? Що сталося?» Журавель винувато, похиливши голову, все розказав. «Ну, ну ти даєш!» – вигукнув Сашко Циган. «Чого ти підхопився? Він би тебе не помітив, а так завалив такий спостережний пункт!» «І взагалі, тепер вони знають, що за ними стежать! От лопух! От!» «Ге, добре тобі зараз у компанії розмахувати руками! Побув би ти сам на сам з тими фашистами!» – подумав Журавель, але вголос не сказав нічого. «Я гадаю, зараз іти туди не можна!» Мовив марусик. Та й ні до чого. Я ж казав, вони вдень не копатимуть. Точно, погодився журавель. Вони б давно вже якби. Значить, підемо на ніч, сказав Сашко циган. І що? Всю ніч будемо. Марусик не закінчив. Якщо треба, то будемо, відрубав Сашко циган. А що? Та я думаю, всю ніч не доведеться. Я думаю, вони, як тільки смеркне, свої зроблять і шукай вітра в полі. Журавель свиснув. Їх не можна випускати. Це, по-моєму, головне, сказав Сашко Циган. Затримати треба, поки не повернуться наші. Нема питань, підтвердив Марусик. Це головне. Точно. А, а як же їх затримати? Вони такі здорові, не подужаємо серйозно сказав журавель. «Машину зіпсувати, колеса попроколювати або що, га?» Марусик запитально подивився на Сашка Цигана. «А якщо вони просто туристи? Міжнародний скандал? Ні, не можна!» Сашко Циган заперечно замотав головою. «А що, як перекопати дорогу?» примружив одне око журавель. О. Це ідея, загорівся Сашко Циган, біля хати не варикаш. Там якраз вузьке місце і горбок, і не видно буде, як копатимемо. А з другого боку, за дідом Коцюбою, біля липового гаю, де баюра, підкопив Марусик. Молодці ми, розумні хлопці, весело вигукнув Сашко Циган. Гайда по заступи, одразу і почнемо. І хлопці бігом кинулися на свої рідні бамбури.